«Про того доню, через котрого змарнувала я свою долю, стратила батька, матір, раду і в кінці, і дитину, через котрого тепер сама однісінька на цілу гору, на цілий ліс, на весь світ. Коби були мені, хоча дитину оставили, – говорила жалісно, був би мені світ світом». А так що я маю? О раду, раду, зажалувалася гірко. Чи вже не було іншої кари для мене, як викнути мене з поміж себе? Ліпше було на місці вбити, як обіцяв. Було покинуто піти самому далі, а тато, мама, були б назад до себе забрали. А так і забідкувалася, як кожним разом коли про те говорила по своєму циганському звичаїві, загойдавшись цілим тілом і майже заспівавши жалю та огірчення. «Цить вже, мав, цить!» – потішає Тетяна. «Та не жали стільки, воно вже і так на ніщо не здається. Дитинка, мабуть, у Бога, там жде на тебе, колись привітає, а може і ліпше для неї так». Повітає, повітає, відказує жалісним голосом Мавра. Та тут же опам'ятується і починає нараз іншим голосом. Вже був би дорослим парубком, десь, може, в службі заробляв на себе і на маму. І було би йому добре, і було б мамі добре. А так що? Гай-гай! Пожалілася знову. Гай-гай! Може, і заробляє де Мавро, хто його знає? каже спокійно Тетяна. Так же Бог дав, по правді, Мавро, ти свого раду зрадила, а з того вийшло все горе. Зрадила, бо була молода, дурна і повірила, обзивається Мавра уже спокійно. Задивилася на біле панське лице, не циганські очі, панську ношу, а Господь зате і покарав. Держись свого, каже, і карає. Будь воно зле, будь добре, а на гріх не вийде. Дівчина слухала мовчки, задивившись ніби кудись, хоча перед нею були лиш низенькі стіни старої низької хатини і більше ніщо. «Гриць не пан», каже відтак, вимовляючи певного і твердо ім'я милого перед старою. Гріцний пан, хоч також білолисий і сині оки, і на коні їздить як вітер, і ми любимося. І сказавши все, встає і прощається з Маврою. Приходь, Мавро, до нас, як мене подеколи в неділі не буде у тебе. Гай-гай, відказує Мавра, я прийду. А ти, хоч і не прийдеш неділю, то приходь і в нуднинку та сповісти бабу, коли їй на твоє весілля лагодитися та на хлопця подивитися. «Не забавки, Мавро, не забавки!» обзивається Тетяна і виходить. І не виходь до нього, ще неділі в ліс остерігає, випроваджує її геть аж поза хату. А як підеш – то візьми і мене з собою, жартує щудним поглядом Мавра. Нехай на стару няню свою Любки раз погляне. Вона ж йому на щастя, унику зор ясну та красну викохала, казками вигодувала, серцем випистила, очима зберегла. То наїй хоч тепер словом ласкавим подякує. «Подякує, Мавру, подякує!» відказує Тетяна щиро і поважно. Він добрий і щирий, доконайся сама, як побачиш, як він мене пощирмо любить, коли мені не віриш. Тетяна, віддалена вже на кілька кроків від хати, оглядається нараз раптом поза себе. Чи це їй причудилося, що Мавра, відвернувшись, перше від неї захохоталася до себе? Чи справді воно так було? Ні. Мавра саме у тій хвилі переступала поріг своєї хати і зникла в ній, мов, у ямі. Ні.